Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till ett nytt program. Här kommer en sång som heter Himlen har landat. Lena Karlsvärd, Lars Thunberg, Hans Erik Orre sjunger för oss. Himlen har landat utanför min dörr Jag är lyckligare än jag någonsin varit för. Som stryker bort som finns Förmodligen var det problem med sändningen av det här programmet i Norrköping förra veckan. Och därför så kan det ha varit problem med förra avsnittet av Katrin Kornman-berättelsen Gud kan som Birgitta Holmberg läser varje program. Och det var början på ett nytt kapitel då himlen kom ner del 1 och mitt bästa tips för Norrköpingslyssnarna är att lyssna på programmet i efterskott på min hemsida www.ingvarholmberg.se Och det är Fliken Radio. Och om du inte klarar av att lösa det här själv på internet, be någon om hjälp. Det finns ju så många som håller på med att lyssna via nätet. Eller ring mig så ska jag se vad jag kan göra för att hjälpa dig att inte missa ett avsnitt. Och det enklaste den här veckan är om du smsar till mig på mitt telefonnummer 070-620-3977. 070 620 3977. Den här veckan är jag utomlands några dagar, och därför är det enklast för mig med ett sms. Här kommer en sång till apropå den trevliga kapitelrubriken i Katrin Kumman-boken Då himlen kommer ner. Och vi hade ju en sångtitel Himlen har landat och här kommer samma titel men med en annan sång. Himlen har landat och det är Ingemar Olsson som sjunger sin egen härliga sång. Säg ett ord som ingen kan förstå Ingen hand kan nå Eller ta på En verklighet som Ingen öga sett Ingen fot beträtt Eller uppmätt Ja, fortsätta lite grann i musiken med temat om himlen. Här är det en gammal ärevärdig inspelning med Einar Ekberg, den fantastiske sångaren. Himlen är underbar. Den är underbar och tänk få vara där Varest allt en skönhet har så oförgänglig är Där finns glator utav guld, jaspis Tuner Sind och skam Där finns ingen Tordal Ingen synd Inga slagor När den sköna Morgon Randas efter Nattslag i vikt frälsta så eh, intressant som att gruppen sjunde himlen sjunger Himlen är här. Jag behöver inte tveka nej, himmelen är här Alla gånger jag har undrat och alla gånger jag har tänkt Den som försvann i torkat gräs Men det är lika svårt att veta allt Trots allt som jag har läst Är det viktigast att veta allt Vi vet att det är fel. Vi vet att julen snurrar, att gå på som det har gjort. Men du känner att så finns från allt som vi har här. Jag wow, har yeah. himlen är här. Jag har sett huset. Himlen är här. Den som söker ska förstå. Och det är härligt med våren som är på väg och eh, i söndags när jag åkte penden som vanligt till eh, min gudstjänst i Pingskökan, i Skänninge så var det så härligt att njuta av sol och eh, spirande vår ute i naturen och på åkrarna och eh, ja det är fantastiskt med våren som kommer. Nu lyssnar vi till en livfull och inspirerande sång, livets ord sångare, himlen den är öppen. Och då lyssnar vi nu på andra delen av berättelsen Då himlen kom ner. Det är alltså ifrån Katrin Coolmans arbete i USA berättelserna om helande och bönesvar. Och det är Birgitta Holmberg Norrköping som läser för oss. När jag en eftermiddag skulle gå hem från kontoret träffade jag Dick Kras vid hissen han arbetade för en mäklarfirma som hade kontor i samma hus. Han sa att han ville träffa mig så att vi fick tillfälle att resonera lite om en del investeringar som kanske kunde bli lönsamma. Jag hade inte hjärtat säga honom direkt att jag inte hade minsta intresse för dyrliga investeringar så vi bestämde att han skulle komma hem till mig följande måndag vid 19-tiden. Jag visste att Arlin skulle vara på terapin den kvällen och jag räknade ut att jag skulle lyssna på honom med han handla fram sina fina kalkyler och toppresultat hittills. Sen skulle jag låta honom gå. När Dick kom förklarade jag vår situation för honom helt kort och när jag sedan efter vårt resonemang om investeringarna stod färdig att gå kom Arlin hem. Han hälsade och efter att vi växlat ytterligare några ord sa Dick rätt fram. Jag förmodar att ni vet att det finns bot för multipel skleros. Jag vet det, svarade Arlin, men jag för min del tror att Gud ska bota mig. Det tror jag också, bekräftade Dick. De följande fyra timmarna satt Arlin och Dick och samtalade om Guds makt att bota sjuka. Kalle från sina sinnen tänkte jag. Man pratar inte på det viset. Och åtminstone gör inte intelligenta människor det. Nu kunde jag förstås inte beteckna Dick som ointelligent. Han var mycket duktig som mäklare, men tänka sig att han trodde på en övernaturlig kraft och en personlig gud. För ögonblicket var Dick vår gäst och även om jag ville att han skulle gå måste jag hålla god min och höra på. Ali frågade Dick om hans egen erfarenhet och det han då berättade var ofattbart för mig. Jag förstod att han var lik mig i flera avseenden, så upptagen med sina affärer att han inte märkte att hans äktenskap är på att gå sönder. Men så hade David, hans lille pojke, råkat ut för en allvarlig cyklolycka och, och svävade mellan liv och död. Han hade fått en svår blodutgjutning i hjärnan. En nervkirurg tillkallades för att vara till hans om operation skulle behövas. Efter att man röntgat pojken fick han konvulsioner och blev medvetslös. Då hade Dicks fru som heter Virginia sagt till honom Du förstår väl inte det här Dick men jag har ringt upp några vänner och bett om förbön och nu lägger vi David i Guds händer. Dick berättade att han blivit alldeles paff. Han begrep inte vad hon talade om. Men så kom han ihåg att Virginia för åtskilliga år sedan berättat för honom att hon vid ett tillfälle varit färdig att begå självmord. Men så hade hon gått på möten i episkopalkyrkan där man bett till Gud för sjuka och då hade hon också fått hjälp och blivit löst från sina tvångstankar. Några minuter efter att Virginia talat om att man bad till Gud för David kom läkaren ut till oss i dagrummet och talade om att David återfått medvetandet men det kanske ändå skulle bli nödvändigt med operation man fick se. Pojkar repade sig i emellertid mycket kvickt och det behövdes ingen operation. Inom 48 timmar var krisen över och han blev bra. Sen den dagen hade Dick trott på Gud, sa han, Och den tron hade bara växt sig starkare med åren. Han hade också sett många sjuka bli helade som svar på bön. Hade jag själv inte inbjudit Dick till vårt hem- skulle jag ha trott att det här, hela det här samtalet var arrangerat av Alin och Dick för min skull. Medan jag satt där och hörde Dick och Alin samtala insåg jag att problemet med mig genom åren varit att jag inte accepterat något utan att först ha fått en logisk förklaring. Jag hade alltså plågats av att jag måste ha saker och ting vetenskapligt utredda och förklarade. Dick åter fungerade inte på det sättet. Han rörde sig på ett annat plan. Trons plan. Genom sin tro accepterade han utan vidare det som stod i Bibeln. Jag förstod att det hade hänt något med Dick Cross. En gång hade han varit som jag, men nu var han fri. Han tyckte om människor. Även sådana som han aldrig träffat för, Exempelvis oss. Medan den animerade... Samtalet mellan Dick och Arlén pågick. Rörde sig mina tankar även inom andra områden. Bland annat försökte jag räkna ut, logiskt förstås, vilka alternativ som stod med tillbuds. Sanning att säga, hade jag kommit till den yttersta gränsen av min förmåga. Och nu måste jag antingen medge att det inte fanns mer att göra, finna med att Arlén skulle dö. Eller förlita mig på läkaren eller, som ett tredje alternativ, förlita mig på att det fanns en Gud som skulle kunde hjälpa. Det första kunde jag inte acceptera. Det andra hade visat sig otillräckligt. Där stod jag då med det tredje alternativet. Hur skulle jag ställa mig till det? Dick Cross var olik de flesta av mina bekanta. Han hade inte ens sagt ett ord om vilket kyrkan brukade gå till. Inte heller försökte han få oss att gå med i någon organisation. Han bara talade om Jesus och den heliga andes kraft. Det gjorde intryck på mig och när han långt om länge gick hade jag fattat ett beslut inom mig att jag skulle ärligt söka Guds kraft. Följande kväll efter att jag ätit satt jag med att läsa Bibeln. Den enda bibelöversättningen jag någonsin tidigare läst var, hade varit den auktoriserade översättningen. Men Arlene hade fått tag i en annan översättning, en bibelparafras som hette The Living Bible, den levande bibeln. Den lånade jag av henne. Långt efter att hon gått till lagt sig, satt jag upp och läste sida efter sidan och kollade upp sånt som jag hört Dick berätta. Till att börja med hade jag bara Arleens helbredagörelse för ögonen men ju mer jag läste i Bibeln, desto mer insåg jag att där hade jag svaret på mina egna personliga behov. Behov som jag aldrig talat om med någon. Dick och Virginia började efter detta att regelbundet umgås med oss. Och trots att han var ganska ny som kristen gjorde han sitt bästa för att besvara mina frågor och hjälpa mig till rätta med mina problem. Slutligen föreslog han vid ett tillfälle att vi skulle följa med dem till ett bibelstudium i pingkyrkan, Assembly of God. Jag reagerade inför förslaget, nästan ryggade tillbaka. Minnen det förflutna dök upp, sånt som jag som pojke sett genom fönstret till en pingkyrka. Men Arlin ville gärna gå och så blev det bestämt att vi skulle följas åt. Men det gjorde jag klart efteråt för Arlin att började hon krypa på golvet som jag sett andra göra. Då tänkte jag gå min väg och lämna henne åt sitt öde. Högmodet satt ännu på tronen i mitt liv. Assembly av godskyrkan visade sig vara helt annorlunda än jag väntat mig. Pastorn som talade var ju vettig. Det var mening med allt han sa. Han använde svarta tavlan för att riktigt åskådliggöra vad han menade. Jag minns att han ritade en cirkel. Den föreställde en kristens liv, Runt omkring var ondskans makter. Sådan är vår situation här i världen förklarade han. Men i den mån vi tillväxer i Kristus blir starkare kristna, blir vår cirkel större och tränger undan de onda makterna. Så ritade han om cirkeln så att den blev större. Vår omkrets blir större menade han så att vi kan inta områden som Satan tidigare härskat över länge av er. Och dessa områden kan inrymma många underbara ting, exempelvis personlig gemenskap med Gud, läkedom och hälsa för kroppen och rening för själen. Jag hade alltid att för mig att en kristens uppgift var att sitta innanför sin snäva cirkel och hålla festet. Men nu insåg jag att det var satan som var på defensiven och att det var en kristens förmån att få draga ut och inta landet. Det här lät ju bra och det var logiskt. Inte ens helvetets portar kunde hålla stånd mot denna cirkel som stadigt utvidgade sig genom den tillväxande kraft den representerade. Vid slutet av sammankomsten inbjöd predikanten sådana som önskade förbjudna att komma fram. Och innan jag visste ordet av var både Arlene och Virginia på väg fram. Virginia lät Arlene stödja sig vid ens arm, så att hon inte ramlade. Jag började känna mig besvärad. Istället för att i kanten skulle bedja för Alin att hon blev bra som jag hade väntat mig. Lade han händerna på henne och bad att Gud skulle fylla henne med sin heliga ande. Det hörde jag. Om en stund gick jag fram för att se hur det var med henne. Hon var som i en annan värld. Virginia satt och stödde henne så att hon höll sig upprätt. Och jag undrade om Alin berättat för henne vad jag sagt om att lämna henne om och gröp på golvet. Men vad hörde jag? Över hennes läppar kom ord på ett melodiskt språk som var helt främmande för mig. Logiken hos mig tog emellertid häraväldet igen och jag vägrade acceptera vad jag hörde. Jag väntade väl en stund där framme men hjälpte sedan Arlin tillbaka till bänken där vi suttit tidigare. Mitt högmod förbjöd mig att fråga henne om den upplevelse hon gjort. Det fanns ännu så mycket hos mig som Gud måste bryta ned innan jag blev villig att lyssna till hans röst. Dick och Virginia började ta med sig karismatiska böcker till oss när de kom på besök. Det vill säga böcker om gudomlig bredargörelse, andedop, andliga nådegåvor och en frälsning. En av dessa böcker var Catherine Kuhlmans I Believe in Miracles, jag tror på underverk. Arlin hade inte hjärtat säga att den hade hon redan läst för flera år sedan. Eftersom Arlin såg mycket dåligt numera blev jag tvungen att läsa högt för henne. Efteråt har jag tänkt på att Gud hade ett finurligt sätt att knacka hål på det hårda skalet hos mig. När Arlin gått och lagt sig en kväll satt jag upp och läste i den levande bibeln. Vi var nu i början av juli månad. Det hade gått ungefär fyra veckor sedan Dick besökte oss första gången. Luftkonditioneringsanläggningen var i olag den här kvällen så det var rysligt varmt. Och när jag säger varmt så menar jag det i ordets fulla bemärkelse. För i så kan det bli varmt om någonstans. Men hur det kom sig märkte jag knappast tättan, till jag hade gripits av en sån desperation. När jag läste en stund lade jag bibeln ifrån mig. Herre Jesus, sa jag högt, jag behöver hjälp. Så enkelt var det, men det var också första gången i mitt liv jag bett om hjälp. Och jag ska genast tillägga att från och med nu började våra förhållanden ändra sig, men inte riktigt efter vad jag kanske föreställt mig. Två synnerligen svåra hjärtattacker nästan gjorde slut på din, och för andra gången på en månad måste de bli inlagd på sjukhus. Jag besökte henne där och jag minns särskilt en söndag eftermiddag i mitten av augusti. Dick och Virginia kom också och de hade en av sina vänner med, en viss Leanne Payne, som var ett lärare i litteratur vid Wheaton College, Wheaton 3. För tillfället höll de på att läsa in några ämnen som ingick i en ny examen. Jag hade inte reda på det då men det har kommit i ett bestämt syfte att lägga händerna på Arlin och be Gud göra henne bredda. De var inte säkra på hur jag skulle reagera inför ett bönemöte på sjukrummet, så för att ta det säkra för det osäkra frågade Dick mig om jag inte hade lust att följa med honom ner till kaféet för att dricka en kopp kaffe medan damerna gjorde Arlins sällskap. Vi skulle låta dem få ha sin pratstund för sig själva. Jag tackade förstås ja till Dicks inbjudan. Vi fann ett ledigt bord i kaféet där vi slog oss ner och nästan med detsamma började Dick berätta att han några dagar tidigare blivit döpt i den helig ande. Han hade legat och sovit och drömt att han blev andedöpt När han sen vaknade på morgonen, glad och lycklig över den härliga drömmen fick han göra om upplevelsen i vaket tillstånd. Allt sedan dess hade han varit så sprudlande glad att det riktigt flödat över. Jag förstod inte vad han talade om och det må vara med ursäktat att jag hade mina tankar hos Arlin där uppe i sjukrummet på femte våningen. Jag såg på klockan att besökstiden snart skulle vara slut. Jag tog hissen upp. Dörren till Arlins rum var stängd och jag stannade till innan jag öppnade. Jag tyckte att allt verkade så ovanligt tyst på avdelningen. Personalens samtal borta vid avdelningssköterskans kontor lät så dämpat. Gnisslet av gummisulade skor mot golvplattorna. Ljudet av rullande medicinvagnar. De olika anropen i högtalaren. Ljudet från radio och tv-mottagare i de andra rummen. Alla dessa många ljud. Liksom drunknade i ett vakuum av tystnad. En mäktig känsla bemäktigade sig mig. Gud fanns på andra sidan dörren. Jag öppnade den. Där låg Arlin på sin säng iklädd sin vita sjukhusrock med en apparat fästad på bröstet varifrån ledde olycksbådande trådar. Virginia och Leanne stod på varsin sida om sängen med händerna på Arlin och alla tre var försjunkna i bön på ett språk som jag inte kände till. I samma ögonblick jag såg detta reste sig vartenda hårstrop på min kropp. Jag såg på mina armar hur håren stack ut som taggarna på en igelkott. Det var tur att jag var snaggad för jag kände att håren på huvudet stod också rakt upp. Det var som om jag trampat på en elektrisk högspänningsledning. Skillnaden var bara den att det blev ingen chock. Jag kände ingen smärta, bara att en oerhört kraftig ström gick igenom vid varelse. När besökstiden var slut gjorde Virginia, Leanne och jag sällskap ner till Dick och bilen. Jag vet inte om du märkt min reaktion och det här med håren som reste sig. Men även efter att jag kommit hem kunde jag känna den där sällsamma kraften strömma inom mig. Ja, det var en egendomlig upplevelse. Vad var det egentligen? Jag hade då aldrig tidigare upplevt något av det här slaget. Min första tanke var förstås att jag blivit smittad av någon besynnerlig sjukdom på sjukhuset och började leta en läkarbok i hopp om att komma hemligheten till den här hårresande upplevelsen på spåren. Men jag kunde inte hitta något som förklarade saken för mig. Inte heller under den följande måndagen och tisdagen kunde jag finna någon lösning på problemet. Och när onsdagen kom slutade jag upp att bekymra mig där därom längre. För de här dagarna hade jag känt mig lyckligare än någonsin tidigare i, i hela mitt liv. När jag sen på kvällen satt och läste bibeln sa jag högt. Herre Jesus, är det något du försöker lära mig genom detta? Är det så, då måste du göra det tydligt så att jag kan fatta vad du menar. Dick hade berättat för mig om personer som begärde tecken av Gud. Det här jag varit med om var något så nytt för mig att jag måste komma till klarhet. Jag borde kanske be Gud om ett tecken. Och så sa jag Gud, du vet att jag i två års tid haft besvärliga sår i nacken som inte vill ha läka. Är det du som vill säga mig något så ber jag dig att du helar dessa sår. Då ska det vara ett tecken på att det är du som talar. Jag gick och la mig så gott hela natten och det första jag gjorde nästa morgon var att känna efter med handen i nacken. Såren var borta. De var lekta. För första gången kunde jag säga att jag visste att Gud var en verklighet och att han vårdade sig om mig också. När jag sen stod framför spegeln och rakade mig trodde det mig att kunde Gud hela några sår i min nacke kunde han naturligtvis också göra min hustru frisk. När det blev levande för mig blev jag så glad och så ivrig att jag höll på att skära mig. På eftermiddagen skulle jag besöka Arlin på sjukhuset. När jag körde in bilen på parkeringen intog håren på min kropp normalt läge och den där besynnerliga känslan i kroppen som jag haft nu i flera dagar, den försvann också. Jag blev nästan rädd. Hade jag gjort något så misshagade Gud. Men i samma stund som jag parkerade bilen Fick jag en ännu starkare känsloupplevelse än den förra. Den här gången var det som om någon tömt en hink varm luft över mig. Ingen blick inget under förmärktes. Jag hörde faktiskt ingenting med mina öron. Men ändå hörde jag djupt inom mig en mild stämma säga. Arlin kommer att bli bra. Det måste vara gått seligande tänkte jag. Ja jag visste det. Inte en minut tvivlade jag på det längre. Jag känner mig så tvärsäker på det som om en ängel kommit och satt sig på motorhuven och sagt mig att Alin skulle bli helad. I följetångsavsnittet så hörde vi Margit Borgström med kör sjunga Helige ande kom oss nära. I min andakt den här veckan vill jag ha som tema andens särskilda närvaro. Och det finns ett eh, ord för det i Bibeln och eh, kanske användes mera tidigare i kristna sammanhang, smörjelsen. Det var ju så här i gamla testamentet att eh, när någon invigdes till tjänst som var kung eller präst eller profet så smordes de till tjänst som en invigning med olja, den heliga smörjelseoljan. Och oljan är ju i Bibeln en av många olika symboler för den helige andes närvaro och kraft och utrustning. Och det talades mera för några årtionden sedan, sedan om smörjelse i gudstjänsten och smörjelse över predikanten. Och när jag var, hade tältmöte i Hillerstorp i Småland för många, många år sedan och eh, hade haft första, första mötet på kvällen och sen var det, det var två, tre församlingar som var tillsammans om de där i tältmötena och så var det bönemöte i någon av kyrkorna på förmiddagen och jag var med där och bad om kraft för att kunna predika för människor som inte är så vana vid kristen tro för det var ju det som var huvudsaken med de här tältmötena. Och så var det en äldre dam i församlingen och jag blev nästan lite irriterad på henne då minns jag för hon sa gång på gång nästan hela bönemötet smörjelse smörjelse smörjelse över predikanten smörjelse smörjelse. Och jag undrade i mitt stilla sinne om jag hade predikat och uppträtt ovanligt torrt kvällen innan. Men förmodligen behövde jag den där förmödbönen. Och just de sista dagarna så har jag faktiskt tänkt mycket på det där med andens särskilda närvaro. Jag läser ifrån första Johannesbrevet det som den nu gamle aposteln Johannes han som var en ung man när Jesus kallade honom för många, många år tidigare. Så här skriver han i första Johannesbrevets andra kapitel och tjugonde vers. Ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Och lite längre fram i samma kapitel skriver han så här i tjugonde versen. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er Och ni behöver inte någon som undervisar er Hans smörjelse undervisar er om allt Och den är sanning och inte lögn Johannes påminner om att de kristna har fått en andlig utrustning från Gud och har kunskap och kanske behövs det en liten kommentar till det här när Johannes skriver ni behöver inte någon som undervisar er det är inte alls så att Johannes säger att det behövs inga bibellärare, det behövs inga pastorer det behövs inga som forskar i skriften men det fanns ju människor både på den tiden och nu i vår tid som på något sätt vill ha ett slags monopol på att få göra tolkningar av skriften och säga ja, en vanlig bibelläsare fattar ingenting. Det måste till oss specialister som kan förklara vad det betyder. Vi har ju också en parallell i sekten Jehovas vittnen där man talar om att man har bibelstudier men man läser ju inte bibeln som den står utan man så att säga läser inlärda, eh, förväggjorda tolkningar och förändringar av innehållet i skriften och eh, det är de tolkningarna, de här auktoriserade uttolkarna, det är bara de som kan så att säga tala om vad det står. Det där stämmer ju inte. Om någon kommer fram till mig och säger Hör du Ingvar det där det du sa nu det var inte rätt. Titta här och så är det någon som pekar på bibelord. Så måste jag böja mig för ordet kommer före uppfattningarna om det. Men jag längtar så orört efter detta som vi säger med ett gammalt uttryck. Andens smörjelse. Det hjälper ju inte hur mycket vi pratar om att vi har anden. Det hjälper inte hur högt vi talar eller sjunger. Om inte det känns och det märks att den heliga ande är närvarande. Det finns ett intressant exempel i apostelgärningarna åtta. Det hade varit en väckelsetid kan man säga i ett område i Samarien. Filippus hade varit en framgångsrik evangelist och människor hade kommit i tro på Jesus, blivit döpta, blivit helade från sjukdomar, blivit befriade från onda andemakter. Men det fanns någonting, dessa här nykristna hade inte fått uppleva det vi skulle kunna kalla andedopet. Och när apostlarna i Jerusalem får veta detta så skickar de dit Petrus och Johannes. Och när Petrus och Johannes lägger händerna på de nyomvända, då fylls de av helig ande på ett speciellt och tydligt och märkbart sätt. Det fanns en omvänd troll, Carl Simon, i den här väckelsen. Han hade blivit fascinerad av Filippus- undervisning och kraft och evangeliet och hade omvänt sig men var väl inte omvänt helt och hållet för när han ser att apostlarnas handpåläggning förmedlar den där påtagliga upplevelsen av anden då säger han, här får ni pengar ge mig också makten att lägga händerna på folk så de får heligande och Petrus talar strängt till honom och säger tror du att du kan köpa Guds välsignelse du må gå fördärvad om du gör så här och då ångrar sig Simon och ber om förlåtelse och ber om förbön för att inte råka illa ut. Man kan inte köpa, man kan inte lura till sig den heliga andes påtagliga närvaro. Det kan bara ges som en gåva. Och när anden är närvarande och välsignar då är det ju inte bara en teori, då är det en påtaglig verklighet. Och då kan man säga att himlen har landat, det som vi hörde i flera sånger tidigare. Låt oss be det. Herre, tack för din heliga andes utrustning. Låt din kyrka, låt varje kristen på ett påtagligt sätt göra den här erfarenheten. Du ser också min egen längtan att din heliga Ande inte ska bara vara en teori i mitt liv utan en påtaglig verklighet. Låt människor omkring oss känna att du är nära. Amen. Jag sjunger för dig en enkel inspelning på en av mina små lovsånger och böner, Helige ande Se till min nöd. Lyssnar vi på en härlig inspelning med Järd Pettersson, Jonas Stenlund med flera? Helige ande kom över mig. Tack för att du har lyssnat också denna gång. Vi avslutar programmet med sång från Göteborgs Bibelcenter. Kom helig an ande heter den här sången. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka om du vill.